Eljöttünk mi estére, estére, István köszöntésére, István légy köszöntünk köszöntünk reménységben. Eljöttünk mi estére, estére, János köszöntésére, János légy remészségben, köszöntünk reménységben.